Na msalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Hama bada kumshukuru mwenyezi mungu na kumtakia rahima mtu wetu Muhammad sallallahu wa lihi Na nashukuru kwa wote no fatiria kwa majina naitua Dr. Mdoguru Leo nimekuja hapa kuzungumzia habari ya uchawi <coughs> Na uzungumzia uchawi Na uchawi na no uzungumzia mimi leo Ni uchawi ambao unamfanya mtu kutofanikiwa katika maisha yake na kuteseka katika marazi na pia kutokuweza kufanya jambo lolote na kila anapotafuta msada anakosa ni uchawi gani huu Uchawi leo unazungumzia mimi Tunawita uchawi wa nakionze Uchawi wa nakionze nafikiri wengi hamnaweza mkalijua pigina ili tofauti lakini uchawi uko aina nyingi sana Uchewa na kionze ni uchawi ambao anaumiliki mchawi kwa niaba ya kupata mafanikio fulani kwake kuna tumesema kuna ule uchawi ambao waku, wakumiliki mtu labda pete anaemiliki pete kwa ajili ya kuleta pesa sawa, anafanya anaituma na kwenda naleta pesa na inampa maisha yake kuwa mazuri bila kufanya kazi yoyote na anafanikiwa katika maisha ule ni uchawi magneti feel Sasa huu mchayu anakionze ni uchawi ambao Mchawi anautumia Lakini mchawi huyo anautumia Huwa hautengenezi pasipo kumjua yule ne ni nani Kwa sababu ane kuroga Lazima kwanza akufahamu na awe na sababu Kwanini anakuroga Anakuroga kwa sababu unapendwa na watu Anakuroga kwa sababu kazini kwako unasifiwa sana Anakuroga kwa sababu we umekuwa ni mtu wa kupata maisha mazuri unakula vizuri una we, familia kwe na fly umejenga nyumba nzuri dio mchawi anatummia uchawa na kionze kwa ajili ya kukuroga wewe sasa uchawi huu una kwanza mtu anaitaji vitu vitatu cha kwanza anatakiwa hafamu jina lako cha pili anatakiwa haipate picha yako akikosa picha basi apate ubini wako kwamba unaitwa bininani cha tatu apate nyayo yako au kivuri, mate nywele au kucha hivyo vitu vitatu akivikosa vyote kabisa basi hapa atamshirikisha jini aitoe cheketu Jini huyu ndo mwenye uwezo kufanya kuingia ndani kuwako kuchukua nafsi au kivuri Kwa niyaba kuenda kumpelekea mchawi kwa niyaba kuja kufanya shughuli zako Na uchawi huu ukikupata kuna madhara yake na pia kuna hathari zake Uchawi huu unaweza ukamuondoa kabisa mtu katika dunia Kwa sabu ni uchawi atari sana anautumia mchawi Uchawi na ukoje Mathara ni mchawi anataka sasa furani nataka ni muondoe Yani kwamba sitaki kumuona kwa sababu amekuwa na nipita sana katika maisha haya leo minatakiwa fulani ni mzime Ni mfanye kuja kuwa msukure Anafanyaje anamtuma mtuma jini cheketu siku Anakuja nyumbani kwako Akisha fika nyumba ambayo waliwa wagiruli jini Anaingia katika pembe Au wanaingia pakandani Akisha ndani cha kwanza Anakuita marasaba jina lako Akisha kuita marasaba jina lako Anakuwa na chupa maarum ambao tayari amekabidhiwa na yule mchawi kwa niaba ya kuja kuchukua huenda kama kaagizwa nywele basi jiniu akifika atanyoa nywele zako na ataondoka nazo ndio hapo subu na amuka unakuta umenyolewa nywele kipande 1000. Sasa yule mchawi anategemea amemnyoa yule mtu anatakiwa aende akamfanyie nini? Kama jamani uchawi na kionje unaozungumzia hapa, usizungumzie chochote, na uzungumzia uchawi wanakionje. Kwa hiyo kama Kama, kama ametumwa kwa niaba ya kuja kutaka ku, kupata nafsi yako kwa ajili ya kukuondoa katika dunia Huwa jini huyu wa sasa Anapuliza hile roho yako Yani anaivuta hile roho yako Inaingia ka hile nafsi Sio roho nafsi Nafsi yako anaingiza katika kichupa maharum Akisha ingiza katika kichupa maharum Anaifunga, anampelekea mchawi Sasa wewe asubuhi unaamka Unakuwa ni binadamu lakini tayari binadamu mfu Watu wanakuona lakini we mwenyewe unakuwa ni unajiona kabisa kwamba hauko kawaida Yani ni kama upo katika ndoto kama upo katika usingizi lakini tayari umesha kabisa Pale akiri na kutuma wendo katafute vitafunu barabarani Unatoka za kuhuko maskini ya mungu unapita barabarani Gari natoka huko speedi dereva na kukanyaga breaki zote Lakini aka ata siku moja ata siku moja unakuja kujikuta hakuna breaki yoyote inaweza kushika Maskina mungu katikati kati na kukaribia unapigua oni zote unashwata unapigwa kelele wewe unaenda tunavuka mwisho wa siku nakuta unapigwa na gari ukipigwa na gari basi huyu mtu nakuta anazima hapo hapo watu wakienda kumwangalia mtu yupi pengine nakuta kachubuka kidogo hata damu wazitoki, mtu tayari amesha fariki kwa sababu gani kwa sababu ya yule ule mchawi wanakionje ambao tayari setiwa na yule mchawi kwa ajili ya sasa baada ya hapo Mtu anachukuliwa yule, au labda kupelekwa hospitalini, kwenda kwa si mmoja wali kufanywa mambo yote, wa mazishi ndugu anachukua, ile nafsi yule mchana anakuwa bado yuko nayo. Unapelekwa kwenda kuzikwa. Hakisha pelekwa kwenda kuzikwa, yule jini sasa. Anatoka hapo, anakwenda moja kwa moja kwa yule mchawi. Kumpa taarifa kwamba yule mtu tayari ameshapelekwa kwa sasa yule mchawi na jini ambao ni cheketu wanatoka wanakwenda paka katika nyumba ambazo tayari wewe umeulizwa pumzishwa wakifika pare kuna ibada inafanyika jini anafanya ibada yake mchawi anafanya ibada yake akimaliza hapo yule mwili unakuenda unatolewa na yule jini kwa njia kwa yule mchawi kwa njia ya kwa hiyo ile nafsi tayari inakuwa ipo kwa yule kwa yule mchawi sasa pale upuliziwi nafsi yako uliokuwa nayo mara kwanza duniani no Jini anakuwa anitoa nafsi yake, anamwekea yule mtu ambao tayari anakuja kuwa mfukule. Alafu yule jini anachukua nafsi ya yule binadamu kwa makubaliano maalum baina ya kwa yeye na yule mchawi. Sasa yule mchawi anachukua yule Ule mwili ambao binadamu tayari ameshapulizwa nafsi ya jini anarudishwa nyumbani kuja kutumikishwa kwanjia, zaki kwa njia za kishirikina kwa ajili kwa njia ya kusasa kudimishwa kufanywa kufanyishwa kazi kwa njia za kiskure. Sasa akisha maliza pale kwanza nakurudishia tena nafsi ile ya jini tayari unachukuliwa kwa moja kwa moja katika nyumba yenu au katika mji wako ambao ulipokuwa unaishi zamani. Unaulizwa yule fulani unamfahamu Ukitoka kauri kwamba yule mimi na mfamu ni mama Wanajua tayari ile nafsi ya yule jini Imekuzidi na tayari umesha kuenda Kuwa unaufahamu Kuna dawa maharumu Unapewa unakunywa. Ukinywa ile dawa Inakuenda kukufuta kumbukumbu kumbu ndio maana ya kusema mtu anakatwa Urimi, sio kwamba wanaukata na msumeno Unakisuno Kuna dawa inakuenda inamfuta kumbukumbu Huyu binadamu ambao tayari ameshafariki na anatwena na, na, na, na nafsi ya kijini Kwa nini anapewa nafsi ya kijini Unapewa nafsi ya kijini uwe unaongozwa katika matendo yoyote anoyataka yule mchawi Lakini pia kuto kuonekana katika macho ya kawaida na wanadamu Kwa sababu ukishakuwa kuwa na nafsi ya kibina adam Inamana ata uwe ukipita njiani uwe na muona kwa fulani Sasa yule mchawi ya tofauti na yule jini katika makubaliano jini ndo anakuwa msumbufu kwenye jamii ya yule mtu aliyefariki unakuta jini anawatokea watu anaambia mimi niko hai na nimechukuliwa niko semflani fulani sio kwa sababu jini tayari ana yule binadamu anaanza kuwaelekeza ndugu aanze kuenda kwa wataalamu ili wajue kabisa ndugu yao yuko hai na ndio pale unakuta sasa mtu anaenda wanaangaika siji mimi ndugu yangu amekufamia kamitano nataka nimrudishe ukikutana na waganga waongo anakuambia mimi naweza joto tumrudishe huyo ni muongo kwa sababu mwanadamu tayari mridwa akaulisha aenda chini na ulisha toka pale mchawi ameshaotumia mtu yeye ameshakunya madawa ya kufutwa kumbukumbu anakuwa tena hayupo katika hii dunia ila ipokuwa isipokuwa labda mtu ameshaondoka baada siku kadhaa wapo wataalamu wenda wakaweza kufanya mambo lakini kwa mimi upande wangu ndani ya mtu kashafika ndani ya mwaka miaka miwili si miezi sita miezi mingapi kuna uwezo wa kwenda kumrudisha tena na akaja kuwa binadamu wa kawaida kwa sababu uchawi na kionze uoga kawaida yake ni kwenda kufanya lile jambo la mchawi anolitaka hii nimesema ndio kwanza ambapo mtu anapotaka kwenda kufanya kuwa mtu msukure lakini njia ya pili mtu akitaka kwenda kumuaribia maisha mtu angalia wewe umesoma una degree zako elimu unayo lakini unapokwenda kutafuta kazi huenda pengine unakubarika na kazi zako unapiga haraka sasa ye hey, kutaka kuiharibu sasa CV yako kwamba nihakikishe huyu mtu akienda kazini kila kitu anasahau ina mpaka anaende kafukuzwe na kila anapokwenda kupeleka vitu wake watu wamsahau anatumia kitu gani Kuyumchawi wanachokifanya yeye ni kuchukua sasa, kumtuma yule kiumbe, yani kumtuma yule jini, kuja kwa korena, si una masivi, kazini una pendo, unafayanini, yule mchawi wanakuja moja kwa moja, mpaka. Kwa kwa ya na mtume jini nakuja paka nyumbani kwako Akifika nyumbani kwako, usikulubda umeulala, anaingia Sasa hapa naangaria Ni kitu gani ya na nakuja kukichukua kwa niyaba ya kuenda kukufelisha katika maisha yako. Dopo otakuta mtu anaweza kwa mbaba na nenda kwa nywele, nyuele nakuja, anachukua nywele anazipeleka kwa ule muusika, kwa ule mchawi kwamba mbani mezileta Chawi. Kwa yu hapo uchewa na kionze nito naanza kufanyika kazi Anachokifanya yeye, kwanza cha kwanza, ni kukushusha nyota Kama nyota yako likuwa kingaiko juu sana yeye yule mchewe na kuenda ana ile nyota yako iwe chini ashehusha nyota yako anachukua zilenywele na kuna madawa maalumu yanakuwa yanatumika kuchanganya akemaliza hapo anakwenda katika chuguu au katika kabuli au katika mtimu kavu anakwenda katika kisiki ambambaye nimtu ulisha kato kisiki kikavu anakwenda anazungumza kama hiki kisiki kitachipua basi nataka fulani endele na shughuli zake au kila ana kupereka kupeleka kwenye maombi ya kazi au yanafanikiwa lakini kama kisiki hiki kinazindi kime, kime kaukana kinakwenda kugozo basi mbaka kufa kwake mtu huyu awe ni mtu wa shida kukaukiwa na kila kitu alichokuwa nacho pale ndo nakuta mtu sasa maisha magumu yanaanza kumtokea anakuta alikuwa na gari anauza alikuwa na nyumba sijui anauza kwa bei alikuwa na baisikeli anauza alikuwa na mke mzuri wanapendana ugomvi unaingia ndani familia inaanza kusambaratika uchawi wanakionze ni uchawi mmoja ni hatari sana kwa hiyo nini madhara yake Mazara yake ni kukufanya wewe kama ulikuwa juu kurudi chini na kila unapotaka kujaribu kwenyenya nyuka unashindwa Mtu husa na kuta ndo sasa anaanza kutafuta waganga na waganga Pia utawa na kionzo jsi ulivo kila unapokwenda kwa mtaalamu huzo wafanikiwi. Yaani maisha yako yote ni mtu wa kuhangaika na kwa waganga tu. Na kila unapoenda unaanza tiba hapa leo, hata kesho ujarudi, pengine ujaambiwa hata kesho ndio urudi tena, unaenda kwa mtaalamu mwingine. Umetoka hapa, unakwenda sehemu nyingine, vile vile unatafuta mtaalamu mwingine. Kwa hiyo takriban kila pesa yako unaoipata, unakwenda kumaliza kwa wataalamu. Tiba yake hii kidogo inakuwa kwa sababu waganga wengi huwa wanahangaika nayo tiba inakuwa inashindikana. Yaani waganga wengi hawaiwezi tiba hii ya na Kwa sababu kwanza umjue mtu ambaye tayari mg Mwenye wezo kumiliki jini chumaure na nijini wa cheketu Ambaji ni huyu ndo mwenye wezo, kutafuta, mwenye wezo kenda kutatua tatizo la uchewa na kionze Mtu huyu si mwenye kutibiwa kwa ajili ya kwenye kwenye kufushwa manyungu Mtu huyu watibiwa kwa ajili ya kufanywa visomo no. Kuna tiba maharumu inofanyika kwa mtu huyu ili atenguriwe huu na kionze Sisemi kwamba mwenye ndo yangu naweza kutibu uchewa na kionze no Wataramtu wengi mimesema mimi na toaeli mtu Kwamba kama dalili hizo Basitafuta Wataramu wenda wakakusaidie Sijakwambia kwamba ujekuangu mini kusaidie yapana Kweo mtu huyu nakuta Hata kama anakuenda kupakabiziwa ramda pesa Milioni kumi kuminatano Pesa yake paka inaisha Hakuna alichokifanya kifanya na labaki kuwa na madeni Mtu huyu hata umkabizi leo Hii umesema nakukabizi bwana Chukua huyu magneti Haenda akakusaidia katika maisha yako Kila napu kuenda kujaribu watabaki ni zero Yani hakuna atakachofa kwa katika upande wa kimaisha. kwa sababu tayari kumbe ndani yake ana na kionze na ukiangalia watu wengi ukienda kwa wataramu, atakwambia mtu huyu ana ana mikali nyumbani kwao inamsumbua kumbe maskini ya Mungu amepigwa uchawi na kionze na wengine wanakuwa wanapata majanga kabisa anafungua biashara Wanakuta anaeka semu mzuri, watu wanakuja na vuruga, watu wana kujua na muaribia Utakuta maraka tukua hiki, kaenda kufungua semu yake ngoja nimepata kibande kini jenge Mgogoro wari zinaingia, nyumba zake zinaondolewa Yani ni mtu wa kuangaika maisha yake yote Kira naponya nyuka narudishwa chini kabisa ili anze na moja Uchawi wa nakionze ni uchawi ambao wenye siri nzito na uchawi ambao unajifunga. Mimi sikwambii kwamba mruguru nimeka hapa kwa ajili ya kukutangazia wewe uje kwangu nikupe za uchawi na kionze. No, ukifika kwangu nitakusaidia. Kama hujafika kwangu, wapo wataramu wenye uwezo wa kutibu na kionze kuliko hata mimi ila nimewapa njia. Sasa unaweza ukaenda kwa mtaalamu akakwambia bana wewe kazi yako hii kweli nimeona umerogwa, hapa nyota zako zimeshuka, hapa eh, unasumbuliwa na jini, mwisho wa siku kazi zote, majini umetibia, uchawi umetanguliwa, hali iko pale pale. Kumbe masikini ya Mungu una na kionje ambao umejificha pasipo kujua. Je, dawa zake, sulushio lake ni nini? Sulushio lake lipo. Tafuta watu wenye uwezo wa kujua uchawi, ajue ni uchawi gani unaokusumbua ili yatumie njia gani Ateguwe vipi, aweze kukuondoa Katika njia hizo Na hapa unaweza ukakuta mtu mwingine Akaenda kwa mtalama wakambia kasa weu Na chale za kichawi Alafu kimuangalia uyo mtu chale za kichawi Hana, uchawi una Unatabia kudanganya kwamba utibiwe kitu kingine kumbe wenye umejificha Huku, kwa yondrivo ulivo Uchawi huu wanakionze Jamani, mimi nisiwe leo muongeaji sana Leo nataka tina ni wapeza wadi nyingine Hapa leo ubana mtakuda kipindi kijacho <laughs> kipindi kijacho kuna mtu amenizuia nisifanye jambo hili anyway video inofata leo hii hi ila video inofata tuna na pete hapa video inofata na pete ambao ni hii hapa nafikiri mmemiona Nataka leo ni nijaribu tena kuiiombia kui, kui ipete. Tuangalie kuna mtu alisema kwamba pete hizi za kawaida hazifanyi kazi ya magneti fili. Sasa mimi nataka liijaribu. Jamani mimi nimesema sitengenezi pete. Mimi nakuja kutoa mifano tu. Sijamkanikimbilia nduguru tutengenezee pete, nduguru fanye nini no. hizi? miuni ni wizi. Mimi natoa mifano tu. Na pete hapa nitajaribu kuiomba. Tena naomba tumtangazaje hapa atanipa begi. Atanipa begi tutakuja kuiomba tutaanza pamoja moja, kwa sabu ini video utahari ni ndefu nindefu, tunaikata tunayikata, ili endelee kutumwa, lakini hiyo inofata video, inofata, wendelea kubaki ya papo. Comment, like, subscribe, tukutane hapo kwenye kipindi kinachofata, uone raha ya magneti, leo itatowashinga pi, tuendele tuwe pa moja. Wazasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu.